Я навіть не думав, що тут може бути так цікаво. Дурень був, що не приїздив раніше, слово честі. Тепер щоліта гостюватиму, якщо дядько не проти. Та ти що, аж обурився Сашко, таке ляпну. Татко дуже радий, що ти приїхав. Він взагалі каже «Що ти на всіх наших хлопців, ну і на мене оце, ну...» «Впливаю добре, чи що?» – усміхнувся Славко. «От так вийдав!» «А що?» – гарячковав брат. «Скільки ігор цікавих вигадав! Навчив і шанці, і фортеці будувати, та й битви оці». Взагалі чомусь усі міські гадають, що в селі нудьга страшенна. Бо ні театрів, ні музеїв. А якщо поміркувати, то і ви ж туди не щодня ходите, чи не так? А хати в нас найгірші за ваші квартири. До того ж усе своє. І фрукти, і овочі, молоко свіженьке щодня, та й річка під боком. Хіба погано, щоправда, з господарством клопіт, але ж воно того варте. Як зараз із зарплатою сам знаєш, от і доводиться метикувати. Та я згоден, з Нікою Славком, я ж нічого не кажу, що погано, все просто чудово. Але розумієш, ми не звикли так жити. Ну, господарство там і все таке інше. У мене перші дні спина і ноги страшенно боліли після того городу. Ніби мене розібрали на запчастини, а зібрати чомусь забули. І це при тому, що працював не щодня. А якби щодня? Бррр, краще на базарі купити, ніж так мордуватися. Це вже кому як, розсудливо мовив Сашко. То в тебе з незвички. А взагалі ти молодець, швидко всього навчився. Татко каже, що в житті все згодиться. Ага, тільки корову доїти навчуся, кивнув Славко, і брати весело зареготали. «А подивися, гарно ж як!» – задер голову Сашко. «Зорі оно, з кулак завбільшки!» «Таке скажеш!» – лінкувато відмахнувся Славко. «Не з кулак, та й не маленький, то правда. У нас у місті зорі взагалі погано видно». Помовчали, прислухаючись до тихого плескоту річки. Так тихо і гарно було навкруги, легенький гомін близького лісу заколисував, і, мимоволі, подумалося Славкові, що так, напевне, багато років тому сиділи отут на березі і бойові побратими козаки, мріючи про мирне життя. І раптом блискавкою сяйнула чудова думка «Слухай, Аж підскочив Ставко, Знаєш що? Ти взагалі як себе вважаєш? Чи козацького роду? А так, трохи здивувався брат. Дід Сергій, розказував, що в нашому роду такі запорожці були, що ну, у війську самого богуна билися з ворогами. А дідові його прадід розповідав і... — Ну, добре, — затолив йому рота Славко, — слухай краще сюди. — Я хотів? — Ну, розумієш, ти для мене не тільки брат, а й мій рятівник і взагалі. — Оближ, — махнув рукою Сашко. — Чого ти раптом згадав? — А якби я тонув, ти хіба рятувати не кинувся б? — От скажи. — Кинувся б погодився Славко, але я не до того все це веду. Просто коли читав, що бойові побратими скріплювали свою дружбу кров'ю, клялися у вірності одне одному і Кошеві Запорожському, давай, може, і ми. Га? Давай, зрадів Сашко. Оце ти класно придумав. У хлопця аж очі заблищали. «І звідки ти все це знаєш?» «Нам Василь Микитович, історик, теж багато розповідав. Але ти прямо ходяча козацька енциклопедія. Напевне, дослідником будеш». «Не знаю», – замислився Славко. «Це у мене, мабуть, від тата. Він замолоду археологом хотів стати, але бабуся заборонила». От і довелося обирати іншу професію. А я навіть не знаю, просто мені цікава наша історія, особливо козаччина. Ми як позаторік в музеї Яворницького були на екскурсії, то віриш, я аж занімів від захвату. Шаблі, пістолі, одяг – все таке, таке.